dhe tani erdhi randa e fëtypë të cilat kanë ardhur në drejtim të doktorit. Dhe fëllëtia parë është a dhe jo transporti transplanti i organeve, pra një pjesë të trupit ti dhurosh një të smuri nëse ai është në rrezik jeta e tij. Bismillahirrahmanirrahim. Sepërqet paspartimi të organeve nga një person në personin tjetër Shkort, pëth, zjat A në pëse këtë anë përpunimet në va Shkencore, dhe në shënë libra Mu për këtë tem Së pëse këtë tem shumë mave Me dy fjal Nese Nuk e rëzikohet i jeta këti vansit A ti a është në rëzik ismuari Por këtë vansit nuk e rëzikohet i jeta Nuk është në rëzik Lejohet Në kusht që kusht i tjetër Gjimtyrën e trupit më smeshitë Më smemarën pare për te Sepse fukar Allah ko Shëmi poshtër Dhe ka vende në bot Ku e veshken tashet për 5.000 dolar E për 8.000 dolar Ndo shta për ma pak Fukar Allah ko dhe më zdia trupi i njeriu nuk është pronë e njeriu është pronë e Allahut Lukmani shme duhet me të, të që të zhdush për atësinë e njeriu nuk ka drejt në vet vetën e vet se s'është së pronë ti trupi për atësinë e njeriu nuk ka drejt në kaput dorë në vet përpara të cilat na gjeter kanë tregu këtu për miku ushtrisë shkaut të titës atherë e ka frej një gisht i ka rrasa kis dany e ka pregishtën se funa ngre pushtën për të marrë ushtrinë për nështë me pështu u shtërisë nuk ka drejt se nuk është prone jo që është prone Allahot është Allahot të Allahot këthehet pra jo me shqit edhe mështë me të kërsnua reziko mështë me të ka nojës reziko se nëse ka nojës e të reziko nuk kem drejt në në islam me mëny të dikam për me pështu u dikam kështë dhe të qofta po për të të të të të të të të të të të të të të të t I appreciate margin and amazlis dhe hodgjës përja duhanit. Pse basht hodgjës? Pse përka hodgjës përja duhan la ilaha illallah. Tëna tëna tëna të nukon hodgjës dhe përja duhan bële valha sëpinu heq. Sëpinu heq me përja duhan për që aki në boh. Kër bëlaj ka përfi plët përjmetit. Allah hë në faljt. Duhanin nukat do të shëmosë li marrë mëskimon. Duhan është një marrë, e marrë. Marrë marrë, minimum është marrë. E marrë kur të bësh me se do me hundërpiet me pa dynjaja. Po le ky të ndërkam banëm chef mos shekosh bilet. Këh minimumi marrë që bën njeriu. Se onë mendajse e keqja duhanit shtohet edhe më shumë sa i piet hap tasim. Edhe shitet jordom, e çerdomi. Më ndjë malsi Kale qigarë burë Se burë rje Shpinë e dëhënë si e burë Jordëmë, më ndjë malsi Për pra Për pra, dëvojë pra, gjënoj hap taz E pegamirë a.s. Këllur umëti Më afen, illë në një Këllë të mjetë i tim Ka shansë, ka gjasë, ka mënsi Mi falë gjënojë, zëtë është të marë Për pasë ati që abën hap tazë e Kto është soja më malle, të shum vazhdimë motra të pinë dohan, nuk e din, nuk kanë ai. Me pi dohanin hap fazëm shafkur, sepse asnjë mkat nuk kanë njëjt me boh hap fazëm shaf. Ti se kse bin, hala, apo s'po munesh me bin veten me lan dohanin, mos e pe para njerëzve. Pi am shaf. Kur dësh të njerëz i laj, vdon me një 2-3 orë me kolladon të laj, laj, laj, laj, më të ty la, për drebën bonë, për dre me hjekjerën të tana. Të Mështë të di njerëzit që si e të për marrë Marrë është dohën Minimum i kështë marrë Dhe ta u limazhë nuk diskutohet Se si ka hi e besëntarit në pi të dohën Po pra Por si në bëj njerëzit të vla Se kërë të javë kanat Nuk dëmë të të të fëdu me marrë vesh Zdë me marrë vesh Zdë me marrë vesh Zdëmë, zëvë të faljt Po pra Shpejtojnë nësë të marrën të një kërë Instrumenti muzikorën ja në dy tela Në dhe me që... kater, njëjtë, harani, më së valhesh për atëm Nga që me tel, e atë punkti, me dë me tre, me kater Si me dësi, me dësë shët e tela Kur gjurë? Sa nësë përdu muzika? Allah, ilaha, ilallah Muzika është korani shëtanit malkuare, knatë shëtanit Qka bëqet dritë o muzik? Këjtë mërë dynjaj e povinë të la muzikën të këthinë Ti dënë edhe Dinë edhe dhe me shku më këna të mëzikë E qka më mërëve, qa pëtë dhynë Ha? Po, ja jasë Po Grua jam në menstruacionë dhe lehoni A ka të të të mësoj kuran në gjami? Ha? Renin bazë në sensë është ju Në sensë është ju Asme hynë gjami, asme lëzhu kuran Po, asme falë në amazë natyrisht Asme bët të avohë të që këjnë qabe Po dhe asme në fjetën burë në sajna të ndalesat e cilat janë të ndaluara për femrën gjatë ciklit mujor dhe gjatë lehonis janë të njejtat, nuk dyskut, nuk dryshojnë kërgjohë. Kjo është bazë e sensë. Kjo është bazë e sensë. Allahumme ka njër të prashtime po të imponohen për i vendeve sitatës dhe për i kushtë dhe dërëthonave për shambull me qenë mëtë ramsuse e Koranit dhe konzanset e cilat të mësën Koranit edhe atsojnë e komëmës i izgatë cikli mujor dhe dhe që është maksimumi izgatë derin dhe dhe dhe dhe dhe mui ka dhe dhe dhe dhe dhe dhe mëngu e në orë mas por e preashtuim për shkolle e preashtuim për shkolle nëndedhe që me preashtu për shkolles është domi shumë i masa dhe dhe dhe dhe hup shumë mështë mësu koran, fjala për koran apo dhe në gjami, qëofta që oftati, ta shetlas për gjami bohët dhe më madë dhe që antikat e toga, gostivari, bojnë ma shumë e të nga kakësua nga pak ma zëtnia dhe të nga të nga civilizu njënë nga pak dhe motra në misojnë Korana e jë mësën Koran, dhe Koran nuk e kam në dhe prerje asë një dit, hit, rak, tak asë një dit hodja që është pësumë si hafuz të veç një dit për bëram të mal pëshim një dit për bëram të mal pëshim dy dit o kry, fond mo ska asë një dit pëshim Koran daja këtyre ditëve pa çarese, thamra ko ka, ka ditë vetëta. Para të arsyeja që në botën e robe përdorin mirë, në mëto të mirë deshta më thon, thamra cilat kanë me sikil myur, morën dorza, apo me moje çamijave e çelin Kur'anin, po e shletoj, edhe kësyrë shtojë një me prek po me dor, ja dhe lejojnë sy apo me kimë këpërcjellin. Po disa probleme, me sa dit hanefive kanë thon edhe pak më kam oh, maham oh, kam e kanë kanë kan, kan shtyrur këtë çështje kam thënë se doresh detyrohesh tani me përsëritje ta përsërit fjalën fjalë për shemb elhamdullillahi rabbil alamin jo këta jetë për më hare 0 sene kanë bulesi më ka pa kur timponuar për ndryshe më thon po më për çe po lezoj kuran skum lezoj gjë tësane ju sa Allah të kanë dalur namazin që ka pjesë kuranit tën të edhe kjo shkon atë Allahu alam. Po. Oh. Nëse gruaja e pastorit tim, a ka nevojë të yes, si apostrohet? Ja, s'ka nevojë për shabbet. Ja, nuk e rishap bes. Ja. Ja. Avdesin ja. e prishi. Çka del prej dy kanaleve, dy rrugëve, është bazë që sens, jeni në dasën e fira, por ty në bazë, nuk duhet për trupit kujtso. Pastaj ata të cilët kanë vonë se e prish atë besën, e kanë shtrëngur më shumë nëse e prek. Allahu i nderoft avretin me hapsh. Këse prek me hapsh, as vetë trupet kurrë për fëminë e vet. E lën e ka mëse fëminë e vet me la çdo gjë sa hatoj. Një orë nëse të rindite me la, e gjithmonë nuk e ka besën e prishja. Atë besën nuk e prish. prish. Allahu alam. Ai çamplanë zëmërmun nuk e prish atë besën. Po. Në vëndin tonë që nazën e ruen gjithë natën Ska është ju e Ska nevoj Për qa Kushtë përmer, ku përshka Ty i bëndë kalivrit Kor ty i bëndë kalivrit Qa të komët nejt Ese erun që nazën që hina mazdi e falu E lutë Allah më për vetë dhe për qëndekun që ty Se sen nuk i ndihman Më ruyt I ljo më qëfar A ty e në fjallët vjetra nuk di ka ka nartë të nahtë Sedohet me rujtë se ta ndrojnë, ruj. po kush po mand rëmë nonën chimgodik e babën, la ilaha illa allah. Kto jam bështetnit vetrat për të cilora prei prei prei paganizmet më ti. Ja, të. Ja më shkonave me rujt Allah. Nuk kanë vojt me rujë nënazën. Edhe s'mergjum me ty se ka dek nona dhe tuj kajt. Është çan teatër është ajo. Por se avem me najtë jenoza s'ka sën tiki çesa i oni aj, ajoni, ajoni dhe dje kon xhall sot i vdes me kaflej. Shka behane Për ndryshe pëse dhët me rujt pa qare Ja s'ka në vejkur Po A dhe jo hëtë që punosh në të zezën Dhe në të njetën ko Ta marrës socialin në shtirit Këtë mësëm veti mu dësane këto se ta në shtetjo Dë në në, në i saka tan Edhe mu Po dhe Po si përsa mua qëmë për shtinë vesëra Bënd me vjellë kekon Shka me thana në bënd me vjellë rujmena A do më prish me shtetë mojë që të e më më bët të la shemë Më shumë shtë një lugave Më rune hojë që në lajin e të qëftë Ale johët që femët për nësë të shqitësa Më bëllohë nësë të ja bëjë haram por Nështë me kushtet Me ka me kushtet Me kushtet që ka hjeni muslimanes O nuk thëmë që është haram Sepse kët pegamirët gratë kanë shqitë edhe kanë blejë A mëj kanë që kushtë islamit në vend. Ska posë fitne, ka posë mbëlejës të emrave. E dhe të ka mbëlejës të emrave, dhe të ka kushtët, dhe të pënën të emra. Dhe të pënën, nuk jem të eblokutën atë djët, jem shenë e mutrave. Qaj ka li islami, dhe të shfrëzën mutra. Qaj okay, ka li islami, dhe të shfrëzën mutra. Qaj ka li islami, dhe të shfrëzën mutra. A lejohët që gruaja të tojë vetëm Dhe nëse lejohët Sa nërgë Ku me shkuve të kalzëm Kame mojnë Gruja të burri <gjë> Përpala ka më ngërë Këtë drejë më marrë Këtë me sprekën më të ratona Gruja e këtë tre vena Të baba, të burri Këtë të burri Këtë me sile Këtë me shku gruja Të baba pe babës të burri me kjerë që i kalablak e marrin edhe ta në kordese për që i me që i mishtim dhe për kry që të që othime është pak problem othime është problem edhe dhe Allah e lemaja kanë fol për të bukur gjatë Allah e pas më shruhe krejt atohën e kanë bo për mërujtë për të njërë sajnë mërujtë ndërën e sajnë mërujtë dinën e sajnë mërujtë moralën e sajnë mërujtë karakterin e sajn Për atë arsye, mu nuk mflane në zemër në otu thëmëra pe këtujt më shku e poshta që të këne marë dhe marë për atjetë kërë, vësh në e farasti shumë tran. Kur ka në e farasti tran, i ka dikë baba, i ka dikë nana dhe ti e në punë, nuk me të thëmë në ty prishë punën të hupe, se s'te e për shumë kurdush, ta shti në prishë punën në krejtë për me shësuru grunë, o është të rënë, shumë E me kanë që kanë e thni me veti, e ka dike me veti, është ma ndryshem. Nërësa pika alë vetë, nusë e rejë, qikë e rejë, me shku dhe atje, pësë disë, nuk t'inglën bashmirë. Këto që pësat mundini të rëmbajë i të në gjamave. Nëse nështu është do njëherë Allah në faldë, Allah në faldë nëse nështu është dhe Allah në eruj të grajtë të mutra, edhe neve në faldë. Atëherë kemi arritua vështishë në gjusë më në të tjë tjë dhe dhe kishtë të qenë më mirë që të bëjmë një fausë dhe të loqshë i vogla me do të këndoj një lahit tjë të You came to me in hour of me when I was so long So lonely, you came to me, took my breath away, showed me the right way, the way to live. Dhe më tregojnë uh, Gëmë t'i e aji Që më aletësor Dhe më sin Shpilë cimë cimë jagam jagam gavo allahumma salinas Ti ma ban Të vësion A dorën tan O, o shjetaj Dhe dhe kja i Me fëgjën tan E ma u Ma kan Kan ban Allah Ha dhe në përjetit e tjera mirë po doktore si të shikoj vej të arsuesh mësë u bëngogja mund të shkoj dherin fund ose kur të shikoj të arsuesh mund të të nërprejsi për mu sa të dënë dhe e rinë sabat rak tak ok unë um, këni shtimë rana këto mëm shëllë në dyrë dhe sabat kry a i lejohet femërës që të veshi pantalona dhe a bëm që të falet me to pantalona por me vesht dhe që kami pantalona Në vesh diqka, në antëllë, në fakmishë të ga berin të gojtë, ndërsa që pëdallin dësa prej motrave tona gjithkon. Në pantolla vesh atone shumë, shumë kam fri, së në futën hadith pegamerit Alehi Selatu o Selan si ka cek për shajve të kiametit, Grat džveshora, të zveshëra të zveshëra Dveshëra të zveshëra As të së në thu që vesh As të së në thu që së so vesh Që së so desh Allah për në rujt Ajo është fitnë ma dhe Për në tëllat përbojnë fitnë të më dhatë e themrat Së përse veshë e ty në shumë e ketje Pa më një është shumë e rand Fitnë një është shumë madhe. e ma dhe E themrat cilat dhe në rrugë dhe bën fitnë e njerëzve ai është e mallkuar derisa të mrenëna të shpëtvat prej melaçëve të Allahut. Edhe nëse fal namaz, edhe nëse jap zakat, edhe nëse nesë nesë nesë. Jam në shtritne. Zoti ka urdhëruar mëmbolu fitmet në sajna. Ai është i sprovuar pastaj, apo do më i bëj fitnë njerëzve, apo do më brojt veten dhe do më brojt njerzit për fitmë sajna. Pa. A e lejohet gruas Që të mbaju nazë në rrug Ose në prani të të huajve Tek mbulesa e gruas Në reformuloni pak Se qëfar që huat zbukurin Dhe qëfar jo Dhe a kanë gjyrat të ndaluara në hijab Puna nazë a nuk ka shumë Mendejnë, nuk ka shumë punë madhe Sepse dora nuk qenë shumë pesh Dora nuk bën fitne e themnat, nuk e di atë vënu për më e vënu një o nazë një rëth nuk vënu në këmë e ditë sa o nazën në rrë kur dalë për atërsyën nuk e shëpë që është në një probleme madhë dhe thanë dryshën asik na kry për tjera që marë të o nazët e motrave edhe atëm një hek për i dore por shash për këmë heret problemin e kena të themrat të vesh rëtyrat, të rënda ku prej së naltit e të gjokësat e posht Atojnë bëjatë mëslimonve, atojnë mund t'jenë që falin namaz, ka mutatë cilat e namaznatët që vën falin, për në veshën shumë ekstrejnë, shumë të randa. Kështë që këtë të të mështu sanët të mëdha, sanët të mëdha të cilat qënë gjëhnam. Atojnë të mëdha që qënë, qënë mutërën gjëhnam, Allah honorujtë, e nuk mënë të me më përballu në jesë të zhja në gjëhnamit, E me tri fjalës të e përket nuk definicijeni shkurë të mbëlesës Se definicijeni mbëlesa dhët me qenë trupën në pas kretë buduar Për pas përtyrës edhe shëplakave të durve Shë ka thonë pejga meri esme se bubekrit Ta shë esme je ritmo nuk bënë më të duk Illa hadha oa hadha Për pas si ka, ka bëmë shaj fëtyrës dërës Fëtyrës dërës edhe shëplakave të durve Qëtë dytë gjemë tyr trupit, nuk e në fitë në për themen, me i qitë një dokë dhe nuk e në haram. Pra pjesë atë jo jo të rrtu me qenë imbulluar krejt, një, nëndë, me qenë e gjamë, jo me qenë ngushtë, me qenë e gjamë, jo me qenë ngushtë, dhe nëntërë mësë me qenë etë i dukshme. Këtë nëtërë element e krezora, me qenë imbulluar krejt, me qenë etë i dukshme, se s'ka bua senë, dhe nënë treme që në gjanë e thimë fafate, gjanë e që një me përshlur trupin, se nuk është mbëlesa jo. Këtën tri elementë të kryesoret mbëleses, kryesoret, i manë më të racitohë më s'ka shumë dërë. Pune e në gjyrave është shumë e preferushme dhe livdushme dhe kërkushme që besa me që në gjyra të somat mbëllë ta. Nuk është farës, do një në gjyre të aktuar asë njëherë, kur, për iëtë. Por me qenë në gjyra sa so më pak tërhetëse. Që nejë thimë në gjyratë mbëllëta. Gjithë për në gjyratë mbëllëta jenë më pak tërhetëse. Dhe motrat i dingë të senë. Që Kë kërkohet për i kujnë? Sa më pak me qenë tërhetëse? Sa so më pak me pasë në gjyratëse tërhekim? E tërhekim e tërhekim s'jënë në mashtë të so. lutë. Përmë. që farë më ndoni për imamlarët që punojnë në Evropë pra me pagesa dhe nuk japin rëmsin amazit të sabahot në gjami Hoxë larta Jushtë nëse kanë largë gjami jo mund ta ketë hoxë largë gjami dhët me lanë dikom që zavënësën në fall nëse shumë largë ku dihune për ndryshe nëse është afer dhët me ordhen gjami Për gjamë një një kohë është një sabah. Edhe së kohë është pas kohë namazë. Se pas kohë namazë i ka sëtë si një për vetë i bërë që dhe pa hoqë bënë i fajtë. Kur, në dy një atë nuk ka qenë kushë në pas hoqë, e tani mi fa namazë e me gjema. Se pegamirës ka fonë bënë një hoqë, për ka fonë qaj që i dirë mas mjë të me lezu kuranë. O krypuna, shkojnë atë e hafë shabani 5-6-bet, e mëshojn Të të në titë të në titë të të në titë të djejmë rami. Qa me bëmë, me dyshë e ke kallu e jëjmë rami. Këzët një jam e pesë, kë pesëve që kë është i parë i mamë. Ska nevoj me kanë, asë hafozë, asë me kanë hojë, asë me kanë, s'ka nevojë. Për në falë paskot në mazë. Për hojë a mire për mjë amgjau, dinin, mjë ujit, atyre që kanë isë një gheshkë rojtë. Për ata jë vjële me pagu ho i cilët dëpërtën njërëzve në zemërë, në shpijët, edhe dëpërtën në familje, edhe bërë të hojgjë i gjdo familje, sikur se që kini në vërotë mjek, gjdo familje ka mjekin e vetë, për më jamjeku e trupin vetë dhe familjes, edhe hojgjëm jamjeku shpijëtën e gjdo antarët familjes, edhe problemet e halët të nëva që ka për kitë din, edhe mërëna burë, rëgruja me zveti, pumë, që është edhe ka gja tim ta qajonë, imë cina, imë debatu dhe imë diskutu me hoxhen që imë gjithë nënën fëtarëm është më nërku njani, imë bëzëllëm tjetërit. O shumë më rëndësikje punë. Po, edhe më nëjë pru gjëmatin e ri, më nxalë gjamine, shëqërine, që e është efekt i hoxhës? Se vesh për në falë një sabatë dhe një akshëm, pashas dhote në ka nëvoj një, një avanimje dy mjerë asë një hoxhë. Po, Kër pejgamberi A.S. ka shkuar në qëllin ështat, a ka kontaktu direkt në Allahun dhe në qenadu, apo ja? Direkt po, por pa e pa Allahun. Në Allahun ka folë, pa në Gjibrilin, pa në dërmjetësus, por Allahun se ka pa. Allahun nuk e ka pa. Qka fa në isha rëdi Allahuan, ha kush pra të mdanë se pe pejgambera, e ka fa Muhamedi, e ka pa Allahun, përkat këdhëm ka rajtë. Allahom nuk e ka pa pejgamberi saka Se pa sepaste kro shtui pejgamberi ke pa Allahun ka thon nurun an arahu nur tush me pa ve ka thon hadith Allah razzauxhel me hi e kbirden in nje pjesa te nurit ina cka ka rend te posht deri n fund tokas atje n bërtham shpuz hibon pe nurit ina Allahu nur Nur, nuru se ma vati u wa alorëp, nuru Full ka, por posë ka to. Kur të shtin apokollit është në namazë dhe ke sekrecjone rrjëdhje A prishët namazë Për tamë në që A për moshtu Jo, me të janë hondët Të shtin Aha Qiteisha, që shi shi të ja, shkë të shqipë dhe thutit? Të stil. Ja, sekreciona, shkëthe mërti diable. Nuk e... Nuk e... Nuk e... Nuk e s'ka të belë për i gogjënë, në sarasë, z'i punë goksimi, për pëtyme, të qëty me dalin hëntë, në nuk e prish ja, ja. Po s'ka fon që e prish është të? Ja, ja. Po e s'ka dërt. Ja, ja, s'ka dërt. Nësë të rosh në mazë, në që dorëm për para, në marën me fshi hund, Po ma mire sh... me marrë që u zami me gërdit miljetën e të më smëllamë me pon namazë. Po e dhe? Ma mire është? Së është leviz e vogel. Po të anë namaz, i kanë thonë lë moja mundohë më smëlletviz me dhidurt. Në namazë. I kanë shtërënë unë ka pak dësani. Mundohë në namazë më smëllit me dhidurt. Për më njanën. Pra të afzëmë me telefonin. Që në lëdhën të telefonin e hemërë në Poh, pra, jam, tukë, në në në në në në në në në Yon zerrat Viran edhe preket dekon plaq te jitu bent katier me. Mamjë romanal, por jemi të durt me janë. Edhe fund me fshi huntose pasukota diun. Ne nuk e prit. Ne na jete kurajimi për pyetjen. Kështu ishte shkruar kjo rije dhe mir po bota fjal kur të shtin dhe kollitesh dhe pranat lëvizje urinon pak. Eh, ti s'e morravesh mirë se nuk morrësh mirë. Unë nuk morravesh më mirë se ju. Sepi presionet të madh Deku shëjtë ligave dal pe kanalet e ti diçka o famra moshku po ato nuk mendoga ti çe ti çe ka po çu shtu po e prish nëse bindet se ka dalë prish nëse bindet por nëse dëshon vazhdo namazin e mos se dalë për pra, të arsyeën ksa raste nëse ta mermënia për bën në ditë se të theshe e prishë mshili hot se leme të shtit vetëm më aleu selame të shtit po a lejohet të japë sadaka sh fshehur aziburit dhe a lejohet të ndihmoj nonës në time me ato që fitoi pa me dërgën time që punoj edhe pse jamë martuar se shumë njerëz po thonë se tash je martu s'ka më në, nonë bab. I ja, ka nonën e Bog, xhenjet e Allahin xhenjet që më shpaj Zoti pa nonë bab as në jetas as në heret. Kur ta morë këtë jetë takohet me të na heret. Ja burri nuk mund t'ndam pe nonës si pe babës, sepse punës të kryenë. Grua nuk guxon më ndaq grupin e anës së pevajs. Por gruaja nuk guxon më marrhi pasurisë burrit e më vona nëse babes palë e burrit, pasuri e burrit. Ndërsa nëse pacuria e njerëzve bëhet apo vallahi guxon. Baba, ona punë me njerëz fmija, dëonë ti gjyshe në rrogës ta japi, prartë ti po mlevësh kum pun, prartë ti po hjek sepse s'po m'i pëlqeu kushtet atana. S'po më me shërbime me të naj që vdoj s'po moi. Faktikisht po hjek ti për gruanin e një Njëri famëriu rre projekt, ai dikon apo ç'i projekt i për gruve ai dikon që ndjysen rrogës ia pavshërirën, me ndjysen rrogës më pak mot. Zotnia Allahin xhen në qoftë, e oneta ne ç'a bëjmë to të mos u përzi tën haram së çai. Unë ose blei për veti diçka kam çaf, thamë qancë ne blej dora ata të shamën rro për veti, thamë në shtajaj. Meqë to je toj na to. Ato për të na mujt në rohën tan çaf, po prap, ose është më të domëshme, e sinciër do ka shëf më vonë shumë ka se mëtra, kançëf shumë më vonë. E ka hoken e vetisë ne vet, inshallah krijte yat. Ose ka nevojë me një familjes në anën e, e babës, është shumë normale shtajë vjen pe Evropë me shkollën në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni dhe më së minimi në anën e nanës, më së lavane edhe nëse ka. Ajo është ajo është kooperacie madhe, edhe burrit edhe edhe gruas. Shumë më së vonë nënës diçka laj la helallah. Shumë rikon nonës që ort fat nonës te Evropë të çezutit. Në anën e mëvon të diçka e nanës, ja kujna, nonës e babës e vllazhive, motrave. Po pra me dhonë dhe tërë, pësërë, pësërë, pësërë, pësërë, me dhonë dhe, dhe kujë njerës vetje O shë sadake dhe tërgurën e për tjo e se vopë Po Në të një në të shetë A është të ndaluar Që të lush Dhe të heqës vetullat Dhe të lush të thonjt Më lujë ndaluma Kuna me luj Thalzem të kuna me luj Për thalzem ndalush në jë Nëse mendon domun me lënia jona për rrugë e ka knaq. Sa në vet për jona heç? Të as për dhena. Kush është ai motor apo ai vlojë nuk e den se më dal nusja e tham, as e mersi an nusat çika mama floka. Nuk lë më nai 2 orë para pasyrës, anëresh e 2, anëresh fshero. Me domun rregullu më ndresh njerëzën hudhën në rrugën ku të shkon punë ku diunë, e thajmë se thon harama. Ju nuk di diku shit qi ka ças mentaliteti thot nuk është haram. Jo, ja, është vërtet. Elëlumja e gishta është pjesë e zinetit, e bukurisë. E cila nëse lëhet në rrugë pra bën fitnë, do është haram. Nëse lëhet në përtubime të bimet grave, në atë familje, e lihet burrit, dhe sana që i ka Allahs s'ka gjatë keqje. Po. Vetëm atë nuk ka haram. Po. Përposa se janë shumë të shumtuara. Shumë të rritura po. Mi prej ka pak A mi nuk shtu përqabu e në thema kja Si të vëproj Kur prindi im pina alkohol Dërsa unë jam në mazlija A e kam të lejuar Që të shkoj të bëj vizita dhe të, të reafë Jë të lejuar për këtë obliguar Në po këtë punë lejimi Po këtë punë obligimi Të baba këtë parëz më shku Aman kreq Aman alkohol Asman kur pa feje kënë nuk gudzan me të pënguti dhe me të ndalue, që pëtë më shku të baba. Jo, jo. Të baba dohet me shku. Dohet me vizitu, dohet me respektu, por dohet edhe veti me të rikë dhe davet me i bo. E nuk e dhim të kur i vjen hida jeti zotit, në ashtë të më pënd tjetës veti vjen, në ashtë të si vjen kërë. A mu te ki bërqë, me bët davet edhe me vizitu baben. Toa që shë, toa të kënë ka për vete, që a kën Se pin alkool ai më skuqti vetë me babën, jo valla. Baba Ibrahimet alayhis salam nuk ka pivë alkool. Pa ikatë një mëstër kreshor i, i iveve dhe dolëve statujave. Edhe ky plus asajna. E ka lëquit birën e vet, edhe ka punuar për me qit hop djournal në mretën bashk. Megjithatë Ibrahimet alayhis salam nuk polshën për të, më lut për të, e mos sjell mirë ndaj tij në maksimum ësa kanë gjallë, edhe masë të të gdesë, dherës anë dëlejë allahë. Nuk tha Ibrahim, e tha Ibrahimi, ja edhe në fetem, ja me muë me ty e patë dhe gjallë. Ja? Hak i babës është majnë madhë. Hak i babës i nësë është shumë madhë. E këtu ne e në ngjetë si në kapakë, se nuk për dina mësjedhën e prindë mirë, pëse prindës për falet, apo pëse për bënë e far bidati, apo pëse prindë për bënë e far harami, ne p E për po hinan gjëna po. Filë është dalimi dhe me të shjeve dhe sunime Dalimi madhë është është shumë i madhë O është madhë, a e din veti Shizme është fin veti E ka bazat e veta E ka jurispudence në vetë Dysaturën e vetë, shariaten e vetë Hadithët i kanë vetat O Allah e fin veti është Shizme është fin veti Por na kanë vesh njeve pa dashna Patë bashkë, në nëna kanë vesh neve Per interes në thonë se na nuk jena vetë Në jena me juve bashkë Dhe se vetë që njërshit pak dhe të marë të na më këthyën Shriizme është katastrofësht Shriizme është fin veti Nëse thu fin veti Nuk keket e pru Sa hej ka për ty në shkall shkall Nuk diskutohet Ka për ty në shkall shkall Por si bazë dhe sen se tyre Shriizme është fin veti Po. Pra. Edhe pyetja e fundit, ne nuk po shkojmë deri në fund pasi ato janë gota, inshallah, ata cilët kanë shuar ba ibn halal me përgjigjësi, specifikisht nahet profesor i rastin, doktorën e nderuar që t'i dhërtën të pyetja. Atëherë pyetja e fundit, çfarë është më mirë për shtëpinë e re, kur thën pashtëpi e re, me vlut apo haft në Kur'anit? As haftun Kur'anit as me vlut. Për shpitre nuk ka nevoj, saun të kronë, të asë më vletë, për ka nevoj me falendruë Allahu në madhrumë shumë, qëta mundësë i zote, edhe që ki qef sadak me marrë me thjerë, me që era në bashamirë, laznje, motra, me bëni sofra 2, a 3, a 3 dhe i tasa dushë, me thame muslimon, hajde një hanipini, falendrimë zote të sadak, që Allahu ma mundësë i me marrë u shpine, me hinë shpje dhe që të më rakë. E tani që të hajë më saferë të sofren tane, a e shë Esat zakaja është ibadet. Sadakosh te ibadet. Etif ibadet, dava te pe bonne, shef falendërimi Zotit që ta mundsai Allahu as ze u gjene marun shpië me hi shpië këtë merat. Katj. Po, wallaha kry. Zoti shpërblei pse nxellu, alhamdulillah. Pse kemi nxellu, astagfirullah. Allahu na fal, ya rabbal alamin. Zof.